Tá, qualquer coisa eu já tô gravando aqui, hein? Não, eu também tô. Vai lá. Pode falar? Manda ver, vai lá. Um, dois, três... Porra, fala, Ebony. Fala, Ebony, fala. É que existe a possibilidade de eu sair... então tchau. ficar trocar. Ai, que dó, derrubaram. <risos> Você derrubou o Ebony, Porque cara. Minha gravação tá um lixo, cara. Então, é, é, se eu parar de falar é por causa disso, tá? Eu tô ah, Ela, Valeu, ela chega, chega o Delarito. Então, tchau. Derruba mais e <risos> Ele vai da se vocês gostaram, gostaram, se não gostaram, que se dane vá a merda! Em meia montanhas existe um vale. Nesse vale. Uma pequena abertura revela uma sala de reuniões em que os Illuminaires se encontram para gravar o IlluminCast. queridos nerds e nerdas, está começando mais um Illumincast. Hoje, na mesa, só basicamente convidados, porque apenas eu e o vilipendiador Amperucket do site estão presentes. Porra! Estão presentes. Ô oh, cara burro. Estamos presentes, na verdade, porque o nosso querido Eboni Spider-Man saiu. Excellent! Ele ficou chateado comigo porque eu desliguei ele da conversa e ele não aceita mais conversar comigo. Chateado, hashtag chateado. Mas então, como convidado, nós temos o nosso querido Todd. Presente! Nosso querido Michael Ennis. E aí, obrigada! O nosso adevogado Harvey. Essa Carol Miranda é muito gostosa. Exatamente. E o tema de hoje é... Não tem tema. Como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman? Me explica essa porra. Exatamente. Cada um vai <risos> falar aí o que acha na hora sobre qualquer assunto. A gente vai debater como se nós cinco estivéssemos num bar, todo mundo tomando essas cervejinhas e alguém chega aleatoriamente e fala, vamos falar sobre isso. E aí a gente começa a discutir. O mais legal é que tinha pauta, né? É, o mais legal é que tinha pauta. A de da pauta. Mas é uma merda, né, cara? Então a gente foi... A gente da pauta, é muito fim de carreira mesmo. É verdade, é verdade. Então vou pedir pro seu editor do podcast, que eu não sei quem será, botar uma musiquinha bacanuda de entrada e Vamos começar o podcast. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes, que vai começar a putaria! Então, é isso aí. Então, a gente tava falando do... do ei, essa ei, coisa... começou não, porra. Ah, <risos> Claro <risos> que de... começou, cara, deixa, Porra, ele, começou. deixa ele falar, deixa ele falar aí, teve espaço para botar a música, vai. Antes ou depois da música? Não, já, já Toma, pode, cara. Agora pode, que acabou a música pode. de introdução, você pode falar, Harvey, advogado, porque começa não, não. com a letra A. Beleza, a gente tava discutindo aquela questão da influência do... Peraí, pera, pera peraí, Harvey. Harvey, advogado, começa com a letra A? Exatamente, a advogada Ah, tá bom, então, vai lá Então, a gente tava discutindo aquela questão do, dos bambambans, Os produtores, né, que ficam se metendo nas produções Tem um, tem um documentário é, feito com o Ned, lá, nos Estados Unidos Sobre o filme do Superman Lives Aquele que ia sair, ia, ia, ia, ia, seria dirigido pelo Tim Burton, né E o Superman seria o Nicolas Cage e tem um te e tem uma parte que mostra uma entrevista do Kevin Smith que ele deu na TV americana, né, falando sobre sobre a influência do durante a época que ele escreveu o, o roteiro que seria baseado no é, baseado no gibi da morte, Superman morte retorno. e um dos cabeças da época, não sei se ainda é lá, da Warner lá é o é aquele, o tal do John Peters, John Peters, e o cara é segundo o Kevin Smith que deve ter aumentado pra caramba a história, o cara era meio pancadão. ele insistia em que ele insistia em querer que tivesse uma que tivesse uma aranha gigante para enfrentar no final lá ele inventou um monte de maluquice. Moral da história o Kevin Smith pulou fora fundou afundou essa, essa produção E parece seis meses depois saiu o filme do. O filme do James West lá, do Will Smith. E adivinha quem que era, quem que era o produtor? O John Peters, e adivinha quem era o vilão final da história? Uma aranha gigante, só que era aquela aranha robótica. Boy, Ou seja, o, o cara. Em tudo, é, ele queria porque queria que tenha um vilão aranha gigante, colocou aquele robôzão, né? Não sei se vocês assistiram esse bicho, aí eu assisti, Oi, essa Cara, eu, eu, vou esse eu, cara. Eu, vou, eu vou te falar, esse filme serviu pra mim como. Eu teve uma fase da minha vida que, assim, eu tinha uma namoradinha. a gente ia pro cinema, cara, mas acabava, se ficava se pegando, não via o filme, e graças a Deus, esse foi, esse foi um filme que eu paguei pra ver, acabei não vendo, não perdi nada, cara, porque Muito o, bem. O, filme, o filme é uma bosta, mas eu lembro da aranha, eu lembro da aranha, eu tava ocupado é. com uma aranha, mas eu lembro dessa aranha. Isso aí é só pra dizer que pega alguém? Isso aí é só pra dizer que pega alguém? É. Não, não, eu, eu falei eu no passado, um homem, pegava, eu... pegava, pegava, falei no passado, pega eu tô casado, cara, não pego mais não. É, tá velho, isso não sabe mais é, tá velho, cansado pra caralho <risos> tá bom tá. Eu, eu queria comentar sobre isso que recentemente <coughs> eu vi isso acontecendo assim, na, eu tava comentando antes de começar que é, teve alguns relatos dos próprios caras lá da DC, que, se eu não me engano, não sei se foi no Reddit, alguns assim, que falaram que a galera que tava chegando nova estava sofrendo bullying, cara, dos caras, sendo esculachados pelos caras e tudo mais, os desenhistas e roteiristas estavam chegando na, na DC. E, e parece que isso, isso acontece nos jogos e, e tudo, sabe? Assim, os, os caras, parece que o produtor, mesmo não entendendo de nada, muitas vezes... Me parece que o cara nem curte o que ele tá sendo produtor, sabe, quadrinho, cinema, o cara nem, nem entende muito bem e o cara mete o bedelho e manda fazer coisas impossíveis e idiotas, sabe, me parece que assim, é, os caras chegam, é, eu lembro que outro dia eu tava comentando no Facebook que o cara falou que nos anos 80, o, o quadrinho é considerado, um dos melhores quadrinhos são considerados os anos 80, E que era um bando de hippie escrevendo, né, cara? O Alamu, o New Gamer, esses caras todos aí não tem o perfil de hoje, né, cara? Sim, se você for ver, eles são um bando de rebeldes malucos, sabe? Escrevendo, fazendo o que eles queriam. Peraí, anos 80 lá, né? Lá fora, né? É, lá fora, sim. É, aqui pra gente é anos 90. É, anos 90. Mas, pô, você consegue ver, você consegue ver claramente que nos anos 80 lá. eles tiveram a liberdade pô faz o que tu quiser aí cara faz tua viagem da LSD aí faz o que tu quiser sabe e os caras faziam e pô saiu várias paradas legais e hoje em dia parece que os, os, os grandes as grandes HQs, os grandes jogos eles têm eles têm que ter algum apelo sabe eles têm que por exemplo ninguém vai chegar e vai falar pô O próprio JV do X-Men Parece que tem a cota de piadinhas A cota de lutas e a cota de, de situações Clichê, sabe? É por isso que muita gente Não gosta do Gibi normal do X-Men Entende? É, parece que tu, é, é só Entrar dinheiro que os caras começam a, a, a Comandar. O próprio JV do Homem de Pé Foi assim Eu não, eu não manjo muito de HQ Mas hum. conversando com O House e algumas outras pessoas Isso que você falou dos anos 80 É, eu acho que foi no Ovelete também que eu vi, quando falam sobre os 50 anos do, do X-Men, é porque também na década de 70 e 80, é, eles priorizavam muito era o roteiro. E, e, aí, eles, e em 90 foi a questão arte, foi a arte gráfica, entendeu? Pois, exatamente. É, é verdade. Eu, no, no, nos anos 90, <risos> que começou aquela parada de... Capa, capa feita de tal coisa. Ah, fulano tá desenhando, fulano tá fazendo. E no fim a história mesmo era porrada, porrada, porrada e pouca história, sabe? Editora e image. Editora é, image, image comics, image comics. Cyber né? Force, Woodcat, Dean 13. Ah, é, o próprio, o próprio o Mark Fallen, ele comentou que... Eu tenho porra Quando ele tava, acho que no... no, no, no... no Homem-Aranha, ele falou, cara, que eu poderia fazer coisa melhor, só que era um espaço que eu tinha que aproveitar a oportunidade. Então ele focava mais em desenhar a parada de um jeito maneiro, essas coisas todas, entendeu? Uhum. Preguiça, é... mano. Eu percebo, eu percebo muita semelhança com o podcast de hoje, cara. A gente tem uma certa liberdade Hoje, pra poder fazer as coisas, só que assim, a diferença é que não vai, aqui ninguém vai conseguir fazer o seu melhor e vai sair uma merda, entendeu? Ninguém isso vai assim... que, Isso que eu ia fazer hoje à noite as fichas pro encontro de RPG que vai ter na minha cidade sábado. Eu, eu ia fazer Arena Marvel vs. DC. Aonde? Eu terceiro ano que eu faço. Aqui na cidade ah. de... Divulgue, divulgue, divulgue. Itapetininga, São Paulo, encontro internacional. Internacional, é, é, é, encontro, encontro regional de RPG aí. <risos> quem tiver nas na redondezas de Sorocaba, Capoburito. Porra, que... tu deve fazer, tu deve conhecer o, o Simão Neto, então. Simão quem? Simão Neto. Simão Neto. Ele organiza essa porra, não tem um PIR-RPG aí? Aqui na região, o quê? É, Piracicaba, Sorocaba, tudo essa é, merda aí. É, Piracicaba é um pouco mais pra cima, mais é, próximo é, se eu de Eu campinas. sou do Rio, é tudo pra mim é tudo a minha merda. Tudo, é, tudo, é, tudo Caba, velho. Pra ele é, pra ele é, é tudo é, Caba. Não, mas tira, tira uma sacanagem, ele organiza uma porra de RPG aí. Não sei se é em Piracicaba ou Piracinunga. É, é Piracinunga é mais longe ainda. Ah, foda-se. É Piracicaba foda vai Piracinunga é Que é... nome na... indígena, né, cara? É nome é indígena, é, os caras são fodas. É uma mula mesmo, cara. Mas então, o... Os produtores estão mandando tanto, cara, que isso refletiu também no videogame, né? É, ultimamente a gente viu aí a Nintendo, cara, o Xbox chutando bundas, o Playstation aí pô, pô, mandando e, e a Nintendo, sabe? A Nintendo, ela continua com aquelas velhas pessoas... comandando, cara, fazendo, pô, desbloqueio de região, que eles estavam pensando em fazer, é, coisa que não, não se faz hoje em dia, é, pô, eles estavam querendo fazer os mesmos jogos, não querendo, sabe, eles, tavam, eles, tão, eles são obsoletos, cara, no pensamento deles, entende? E isso tudo é culpa dos produtores, a galera quer fazer uma parada diferente, mas os produtores metem a mão, porque hoje em dia tudo é tão caro, que se não render, cara, não interessa, sabe? É FPS genérico, jogo de tiro genérico do, do, de, de, de computador, de videogame, de e, e, e HQ é aquela merda, e sabe? Os caras dão, dão o que vende, sabe? Geralmente o que vende é uma merda, é o lobo vestido de travesti, sabe? Que merda. Tá certo, tá certo. Cara, se o é, filho... é o se eu... apocalipse, né? Se eu pegar meu filho lendo esse lobo aí um dia... Hum. que senta vara, um moleque o, o, o. <risos> fala, fala aí. sobre o que você gostaria de conversar? Cara, botar um é, eu, eu tava vendo aí, botar na mesa, ou botar um volume na mesa, vai, Delaney. É, pô, pô, vai, mas tem que ser um volume decente, <risos> porra. Aí, cara, eu ia falar sobre outro assunto, mas eu vou, eu vou aproveitar o, o, o ensejo aí do, acho que o Enes que falou sobre esse lobo. Cara, que lobo boiola, né, cara? Esse lobo novo aí. Ou assim, existe, eu não sei se foi o, o escritor do, do... Desse, dessa nova versão aí chegou a reclamar no. Eu vi essa matéria em algum site reclamando que da fúria dos fãs brasileiros. E, e falando que a gente é preconceituoso e tudo. Foi, foi no Amelete que eu vi, foi no Judão que eu vi isso. E. Cara, mas na verdade o, o, o, o grande problema não é ser preconceituoso. É porque o, o personagem fez o sucesso que ele, que ele tem. Pelo menos eu acho que aqui fez muito. Do jeito que ele era, cara. Machão, porra louca. É, é um cara totalmente cheio de, de... daquela Cheio de clichê mesmo. Um escroto, um escroto. É assim, não. cara, é Mas vem cá, mas vem cá, olha só. Eu não sei como é que ele tá <risos> na, na HQ, mas a referência que eu tenho dele, aquele musculoso, essas coisas todas, sem, sem tirar a questão, entre aspas, psicológica, do cara ser marrentão, essa mas o fato dele ser musculoso e tudo mais, não tem uma, uma, uma, uma relação com o que hoje... era na época, se hoje tem que ser essas porras de Edward Cullen que é o Crepúsculo entendeu, na época era tudo nego bombadão, essas coisas, ou não isso não tem nada a ver é, eu, eu acho que, que rola isso também. também na época, na década de 90 porque na verdade ele foi é, ele também, essa versão que a gente conhece, não é a primeira dele teve uma outra versão também que era bem bunda mole também, um no corpo normal mas com aquela mesma cabeleira, aquela cara Então, essa, essa versão mais famosa foi o reflexo de uma década que era tudo tabucão era violência pura, era, era bad boy. Mas ah, ele é uma é... paródia do caso dos, dos caras boladões e do Wolverine. Ele é, ele é uma paródia, ele é pra ser engraçado de tão escroto e másculo que ele é, sabe? Ele é tipo um Duke Nukem, sabe? Ele, ele é isso. Não, não, Ô, o, o, o, o, o que eu, eu entendi o que a história da tá falando é, Por essa justificativa, realmente era um reflexo da época o, o, Hoje, esse lobo, que, pelo que eles estão tentando fazer É mais aquele, aquele galanzinho mal de, de, de, das histórias de, de, de mangá, entendeu? Cheio de estilo, mas é um, um mal pra caramba Mas é ao mesmo tempo porporinado. Só que o problema, cara, é que pra fazer isso com o lobo Era melhor ter criado um outro personagem, cara Entendeu? Eu não acho é, que, que... Exatamente. É, queria melhor no personagem. Mas, mas, é, <coughs> eu não sei se eu entendi direito, mas é, esse novo Lobo, na verdade, é, pelo jeito ele não exclui o antigo. Na verdade, ele vai atrás do antigo ou algo assim. Sim, porque ele é um clone, ele, ele é o verdadeiro, no caso. É né? isso, é. Diz que ele vai atrás do outro que tá usando o nome dele, que ele é o verdadeiro Lobo. Então, meio que ele não exclui o, a versão antiga do lobo psicopata. Só que, assim, a, a, a, grande, a grande parada que eu acho é que... Assim, vocês não acharam que ele parece muito com aquele outro... Esse novo personagem do Devil May Cry, não, cara? O Dante, é, ele era um cara... O Dante do Devil May Cry, ele é um cara meio badass, <risos> assim, tal. Pô, cabelo grande e tudo mais. Aí, pô, voltou nesse O Devil May agora. Cry, o Dante, na verdade, era um fanfarrão. Né? b l um, um fanfarrão. Nosso, gente, um fanfarrão. É, ele era só que, pô, esse novo, ele tem todo esse aspecto do lobo, descoladinho, pá, eu sou mal, mas eu dou olhar 43 pra câmera, sabe? É, é, assim, eu acho, é, geralmente no, no, no, nos, no, nos animes e tudo mais, é, esse, esses personagens existem, esses caras meio andrógenos e tudo mais. Pô, você usar isso com um cara que ele é, ele é escrotidão em pessoa, cara, ele, é, sabe? É. Pô, sabe? Isso não, não, não cabe, cara. Pô, eles podem fazer isso com qualquer pessoa. Pode mangalizar o traço de qualquer idiota. Mas, pô, o cara é o um lobo, né? Agora, agora esse, esse novo lobo, ele é mais uma prova do, de quanto de a quanto DC, a DC Warner é frouxa e, e não sabe bem o que tá fazendo. Nem eles nem têm certeza do que tá fazendo. Tanto Exatamente. que essa, essa história de... Não, assim, eu vejo, eu vejo assim, dessa forma Essa, essa, essa história dele Deve estar procurando O antigo ovo para mostrar que aquele É o falso, é o verdadeiro é, é tipo assim, ó, vamos fazer o seguinte Vamos criar esse, mas não vamos Excluir o outro, porque se der merda A gente manda, faz exatamente. o antigo matar esse. Não, isso, faz o exatamente. Matar esse, exatamente. E, e o antigo ficar com a verdadeira. É, identidade. sabe o que eles vão fazer? Eles vão pegar igualzinho fizeram com Saga do Cone, todas essas palhaçadas. O que, que ele faz? Ele vai botar. beleza, galera reclamou, vai mostrar o quão escroto o lobo é, destruindo ele, chamando ele de afeminado e tudo mais galera da turma da Mônica Jovem começou a comprar o lobo jovem vai, vai ser o lobo verdadeiro, estou nem aí mas, mas vem ca... cá, o próprio reboot da DC, cara, ele, ele é assim, ele é, é todo baseado nisso, cara, nesses gatilhos é, é, não sei tipo... se eu estou enganado, fizeram até aquela aquela personagem que era do Wildcat, não era isso? Oh, a Pandora? O... é, Entendeu? Como uma. No início ela parecia encapuzada, misteriosa, em vários quadrinhos, né? Em várias histórias. O pessoal sim, sim. usou ela como gatilho, cara. Na época, me lembro que teve. Eu não lembro a divulgação de alguém da indústria falando que. Deixando entender que era isso. Que se desse errado, ela seria o. o, o ali é o personagem que ia desencadear a volta do, do, do status, do, que era antigamente. Então, na verdade, ah, assim, é... eles. É, é, é, a DC hoje em dia tá experimental. Entendeu? Ela tá experimental. Ela deixou a parte clássica dela, é, a, ela se garantindo no nome que os personagens têm, virou experimental, cara. O grande problema disso, assim, é que vira uma bagunça total, porque você vê que não tem planejamento nenhum. Isso aí. Nenhum, nenhum, nenhum, nenhum. cara. Você, você consegue ver, pô, eles tentaram fazer o reboot. Assim como foi é, Crise nas Infinitas Terras, fizeram uma parada que, cara, já tá tudo complicado de novo. Eles estão citando coisas de antigamente e ninguém sabe o que é válido e o que não é. Pô, sabe? A real é essa. E galera ali, cada um faz seu trabalho, mas ninguém sabe. Troca aquela ideia para fazer uma linha temporal direito, nem nada. É, não, aí não é. é o, o, o reboot, na verdade, foi o seguinte. É, rebutaram tudo que não vendia e o que vendia, principalmente o Batman e o Terna Verde, continuou a mesma coisa. Então, exatamente. É meio que Ó, eles falaram que usaram. É, certos títulos que eles sabiam que não ia vender como por exemplo Rapino e Columba eles usaram o Lifefield justamente para não vender, entende? Começou a vender parou de vender eles, eles, fiz, eles pegaram certos títulos só para dizer que lançaram os 52 mas eles já pegaram os piores desenhistas pegaram a galera que ninguém gosta e já meteu nos títulos ruins o que, que aconteceu? Não vendeu, eles já sabiam que não ia vender mas lançou os 9,52 eles lançaram, entende? essa foi a ideia deles Entendi, entendi. Ah, oh, oh, oh, a maior a maior prova de que isso já era já ia ser merda e eles estavam mais pelo... A DC já estava mais por impactado que propriamente tem um planejamento. Não sei se vocês lembram aqueles posts que estavam saindo no início a, a, a, de alguns anos que eram um monte de herói. Aí tinha tinha morto ali, tinha o Sombra, tinha o Maxwell Lord, aí tinha uma cabeça da, da Estátua da Liberdade quebrava vários heróis. Aí cada um era uma... Era uma Era um enigma, cada um tava numa posição. Você lembra dessa porra? Cês eu sei... não, não lembro, se me lembra. Cara, não, eu, cara. Vou, eu vou lembrar. Lançaram um primeiro com heróis e outro com vilão. Aí, ah, tá, que, eu já sei. Já é, já quem lembra. tava pisando na terra porque ia morrer, quem tava no alto é porque ia viver. Aí tinha uma, uma, um Batman diferente, era um Batman tipo um, um, um, um Corsário. Cara, aquela merda, assim, até hoje, aquilo lançaram aquilo, massa velho, um posto é massa velho. Aquilo nunca seguiu, cara. A algumas coisas que seguiram já estava planejado, já estava já encaminhando para ser, si. mas fora isso, tanto faz como tanto fez. O que na verdade é, é um reflexo, eu acho que é potencializado, o que a Marvel faz. Cara. na verdade ah, DC... é isso ou o que a DC está fazendo na verdade não é novidade na verdade é um potencializado que a, a, a Marvel também não fica tão diferente disso lançar a saga e de seis, seis meses reclamando. entendeu Opa, falei, desculpa. não não a Marvel também está lançando saga de 66 meses aquela saga que todo mundo já conhece que vai mudar as estruturas a DC é tá fazendo mas, a, mesma a, coisa, a, mas a, a Marvel recentemente sofreu uma uma, uma crítica Que foi que ele... ele não, não foi até agora, né? Mas a galera tava reclamando que, pô, eles botavam o, a, a capa do X-Men com Wolverine, geralmente, e no cantinho da capa tava escrito que era meramente uma ilustração. Ele não aparecia naquela HQ, entende? Ah, então, é, tipo, sim. a galera comprava, o fanboy comprava, e, sabe, só pra vender. só assim, cara. Eu oh, acho que eu já fazia isso há muito tempo. Cara, é, um, é puro é, Stanley pô. isso aí, cara. Isso é puro Stanley. É, puxa, Safado, cara. Mas a diferença a da, da, da Marvel E da DC, pelo menos no momento É que a Marvel, pelo menos no, no, Pelo menos atualmente Ela não, não faz essa merda de Pegar um personagem que sempre foi daquele jeito E transformar o personagem do nada tipo tá, Mas, também, mas o que isso fez aí é com... reflexo Do cinema, cara a galera tá olhando mais para Marvel a Marvel recebeu muito dinheiro então eles eles meio que estão melhor que a DC nesse, nesse quesito eles têm que eles têm que deixar os personagens como são porque a galera tá começando a comprar doidado o, o pô, é, os, os próprios de da Marvel o X Men e tal sabe a galera tá comprando o nome de Ferro entende tem todo uma, um, um bando de fãs entrando agora ou para comprar é sim mas é tipo é a DC mais a DC exagera porra tipo é, o que eles fizeram com o Alan Scott porra, cara, mil é. anos vai o personagem do mesmo jeito de repente, renova a porra e o personagem vira gay. Cara, a verdade ah, é. é a seguinte a interpretação que eu tenho, embora eu não seja tão especialista em HQ como vocês estão falando, é que escolheram o Alan Scott, Scott assim, como um bucha de canhão entendeu? Ah, porra, não, nós, nós temos que precisamos de um gay. Quem pode ser? Hum. É, porra, quem? Ah, não é. O mas... Zé ninguém. Usa é, super-homem, não. Super-homem, não. Não. Não. não. Baixa, não. Baixa, não todo mundo sai, só que ele é chavado. Ah, não sei o que, não sei o quê. Porra, Lanterna Verde, né? Pode que, Lanterna verde. Não, mas Lanterna Verde é esse daí não. Ah, é. Mais ou vamos menos isso. Um exatamente, borra. vamos é. botar um que ninguém se põe, um, assim, sabe todas. Sabe por quê? Porque ele ia poder colocar o logotipo Lanterna Verde é gay. Aí quando o nego fosse ver, era o Lanterna Verde Zé Ninguém. É a mesma é coisa que você falar, Eu o não... Robin é gay. Mas é o Robin lá da década de 50 que você não lembra, sabe? Não, mas assim, também Todo Robin, Robin, vem, é, gay, é, todo Robin que... é gay mesmo. É, todo Robin é gay. É redundância, é redundância. Exatamente, se botar assim, Robin é gay, ninguém meio que. Ah, tá, aham, uh foda-se, -huh, todo mundo já sabia. Sim. No botar... shit, Sherlock, é, é. eu vou falar. Se botar é. o Ebony é gay, pô. Entendeu? Pô. E aí, e aí, que, que é isso? Que é isso, pô, todo mundo já sabe, é, né? É, todo mundo é, já é, sabe. É, é, é. E assim, isso e surtiu efeito, cara, porque a, a reportagem do Fantástico era que o lanterna verde tinha virado é, gay. É, e era é, é, o porra, Hal Jordan. Eu faço até Fantástico. É, o Hal Jordan, que era gay. O Wolverine também, né, cara? Falou do Wolverine também, pô. alternativo. Oh, Pô, foi lá com o Hércules, deu um beijo no Hércules E foi no só e é gay Isso pega, isso pega é, é, e já, A gente já tá é, é, Cansado de comprovar, isso pega pra quem é leigo Pra quem não tá Pra quem não, não lê quadrinho E aí é uma oh, forma de tentar fica assim. Oh. É assim, caraca tem gente. Isso que não é, é... de né, cara A própria morte do Superman Quem não lia? Minha avó, pô, na época da morte do Superman, o Superman morreu, o Superman morreu, sabe? Tipo, achando que era, que era realmente, pô, acabou, eu o eu do Superman pra sempre, tchau. Isso eu é, achava tipo, isso. a gente não leu? Eu também achava. Na época, foda. É, pô. O... Tá... Acabou, fodeu, falei. É, tipo, não dá. O Change comprou revista, uma, duas edições, não foi pra vender o Change lá da MDM? Puta que eu que... vou cara. a biblioteca do meu tio, eu achei é, três pô. da morte do Superman. Ele tá achando que vai ficar rico até hoje, pô. Eu, eu vou limpar a bunda com isso aqui, ó. É. Forrar é. a gaiola com isso aqui. Mas vende, viu? Se manda ele guardar por uns 10, 15 anos aí, quem é capaz de vender, vende. Ah. nada, cara. Eu vi, cara. Eu, eu fui no Sebo hoje trocar minhas revistas velhas do Spawn, cara. E tava lá 40 mortes de Superman lá, cara. Não, não vende nada. Ainda mais depois que lançaram o encadernado, cara. É que isso não vende mais, nunca mais se vende, cara. Ah, mas eu, tá caro verdade, esse encadernado. É, é, eu olho... eu... é, será? Tem? dá uns 90 conto cada não, mas, produto, mas cara. mesmo assim cara é, é definitivo mas acho real. que é mais pela beleza né porque aquele símbolo preto do Superman e tal é maneiro né a capa é, é maneiro eu acho legal cara é uma história Agora... você vê que cortaram muita coisa você vê que cortaram muita coisa <risos> da história é, é, se for pra ler oh. pelo menos ler o encadernado que assim aquela, aquele formatinho dá raiva que você começa Será a comprar Caramba, cortaram? você que original? Coisa, pô muita coisa cara pra você ter uma ideia eu pretendo comprar o encadernado então pelo que você tá falando não vale a pena o encadernado? Então, é, cara, se você tiver. Não te, sim, é, tô falando o seguinte: se você não se importar em gastar, porque não é barato, a não ser que você compra aí no Mercado só, Livre alguém querendo se livrar de um. São dois volumes ainda, são né? São dois, acho dois no volumes Brasil. ainda. Não, mas a morte tá no. Volum, acho que tá só no primeiro volume mesmo. É, acho que o segundo volume é mais aquela, aquela, aquela volta dele. Mas você vê que quando você começa a ler um o você tem muita coisa cortada, cara. O formatinho cortou muita coisa. A sequência inicial do Apocalipse. Apocalipse, não é isso? É. é, o Apocalipse, ele, ele, ele aparecendo, você, aí você é, aparece ele saindo do esconderijo... É, andando pro, pro, pela cidade antes de, de, de, da aparição do antes da aparição que tem no quadrinho no formatinho ali tem muito corte cara ali tem muito corte então ah, cortar no então... coisa é legal você ler o material completo você vai é, ler assim como eu pretendo comprar o, o a, a queda do morcego só que assim conversando com o house ele falou assim para mim cara olha só as duas em termos de história é uma bosta agora se você quiser comprar só para ter, ver como é que foi é, essas coisas, sim. compra entendeu? ou seja, o que ele quis dizer pra mim foi o seguinte se você tá procurando história, esquece é, é caça-níquel, entendeu? é super-homem quanto... O... homem pelo valor histórico da Exatamente. agora, você agora se você quiser, assim, pra ter, pra ler é, como foi que o Batman morreu essas coisas todas, beleza, você compra mas... mas isso tá aí bem. é muito pega, pega quem não é fã, né cara porque eu lembro que o meu tio na biblioteca dele, cara, sem balançada tinha assim, a morte do Superman O casamento de Kit, Pride e Caliban Tá ligado? Você vê que ele não lia quadrinhos Mas ele foi pego por todas essas, essas, essas pegadinhas, sabe? Do, do quadrinho, do tipo é, Comissário Gordon foi baleado O que acontecerá agora? Ele ia lá e comprava, tá ligado? Caralho, pra falar em, <risos> em Comissário Gordon Eu tava saindo do trabalho E eu passo pela alerja, né? É, ah. O pessoal aqui do Rio sabe onde é que é Aí provavelmente devia ter alguma manifestação Alguma neguinho que devia fazer alguma porra lá E tinha um cara vestido do Batman, o mesmo cara que tava no 7 de setembro, né, aqui não. no Rio. E, ah, foi mesmo, foi mesmo. Aí, porra, eu tirei a foto, porque tava assim, tava ele, uma mulher de cadeira de rodas e um gordão do lado com a... Ma... E, é, a mulher na cadeira de rodas e o gordão do lado tava com aquela máscara do, do V de Vingança, só que assim, na cabeça, não tava usando, sabe quando você... Uhum. só, aí só eu botou falei, como chapéu, né? É, aí eu cheguei assim, porra, vou tirar foto com o Batman. Só que eu, eu, fui, eu fui escroto, eu fui, A intenção era botar o, o Batman do lado da, da mulher que tava, justamente. Aí eu tirei. é o pô, Batman, olha aí pra cá. Aí eu enquadrei ele e a mulher na cadeira de rosa. Eu falei, porra, vou chegar, no Facebook, chegar em casa, vou botar sua foto no Facebook e vou botar Batman e, e a Orácula. Só que... <risos> olha isso, porra. Aí eu achei, não, porra, muita sacanagem. Caraca, <risos> <Olha> O, o, o, ah, o... Batman, Batman e ex-Batgirl quem, post... quem postou isso no, no Facebook foi o, o Rafael Núcleo lá do, do Bairro dos Enxutos, ele postou que foi no banheiro lá no centro do Rio de Janeiro e encontrou o Batman eu acho que foi esse ah, mesmo Batman aí deve ser, deve foi mesmo Batman ele falou só no Rio mesmo, a gente vai no, no banheiro no do no Rio contra encontra o Batman no banheiro cara, mas tipo assim, eu, quando eu tirei a foto de sacanagem eu botei, como ele já estava do lado da mulher de cadeira de rodas, amiga porque ele tava conversando, né, eu falei porra, vou tirar de sacanagem, né, dizer que quero tirar o Batman, só com ela do lado Aí, quando eu tirei, eu fiquei olhando assim, puta. Sacanagem. Não, não. Eu... É, é, é, muito, é muito escroto, De... entendeu? Eu vou deixar quieto. O Delahree deve ter pensado assim, porra, essa mulher leva o cosplay até a última consequência mesmo. <risos> não porque ela era loura, então, porra. Pô... Ah, é? É. Tô com fome. É não. Não, não. <risos> não. Agora é continuando oh, pera aqui. Peraí, peraí, peraí, pera, pera. agora não. Peraí, peraí, peraí. Vamos lá. Quem, quem já falou suas opiniões aí? Foi o Léo que foi cont... o Velipendeador, o Michael, o Harvey, o Todd. Já falou, Todd? Não falei porra nenhuma ainda, então, ninguém me nada. Então, vai lá, Totti, sobre o que você quer falar nesse, nesse boteco aqui? Qualquer coisa. Não, eu quero continuar me falando mal da DC. Porra, tá que pareu Não, então, mas eu vou favor. falando de, de outra mídia. Eu vou falar. Aproveita que a gente tá falando mal, continuando falando mal. Vou falar da Warner também, que é a mesma merda. É, pra você ver que eles estão tão, tão perdidinhos em tudo que eles estão agora com essa ideia de colocar o, o Flash na, na série lá do, do, do Arqueiro Verde. Mas, Pô, mas ele já tava, não tava em Smallville? Não, mas aí foi. Não, o Smallville que tava foi o, o Impulso lá, o, o, o Bart. Agora eu quero botar o o, o, o. o Flash mesmo. Como é o nome do filho da puta? O, o Billy Idol. Não, Barry. Barry Idol. Vocês como é o É quem? Billy aí, Idol? Billy Idol. <risos> aí. Quero botar ele, mas aí é o seguinte. Eles nem têm certeza se. É, esse Flash pode, vai fazer parte do, do universo cinematográfico ou vai ficar só na televisão. Mas aí eu tava lendo esses dias é, que o, o ator lá do Arqueiro Verde, o, o, que faz o Arqueiro Verde, ele falou que pra botar o Flash lá na, na série de televisão, tiveram que pedir permissão até o Noah. O Noah que deu a permissão pra colocar o Flash na série e aí foi perguntado se podia é, esse Flash participar do, do, do cinema, dos filmes da DC. E ele disse que a possibilidade é bem grande E aí, você vê que tá um, um, um Puta puteira do caralho Que nem eles mesmo sabem é, é porque eles, eles Eu acho que eles pensam assim A Marvel começou no cinema muito bem, né? Integrou o, o, o universo deles No cinema E agora vai integrar o cinema com a TV Com essa série do Agente da S.H.I.E.L.D Que vão pegar os mesmos, alguns atores do, Que participavam dos Vigadores Como o Agente Coulson e a Marília Rio E vão colocar na série E aí eles vendo isso Que a Marvel agora já tá fazendo isso também Eles estão pensando em fazer a mesma coisa Mas eles nem sabem como começar a fazer Essa merda é, é, um, um bom exemplo É, a, é a, a divergência que a galera tá tendo De falar da, da própria Liga da Justiça É, eles, eles, sabe, o, o pessoal é, Quer fazer o multiverso Quer fazer uma parada grande Mas tá todo mundo um correndo pro outro lado sabe? Ninguém sabe o que realmente fazer Eles não, não conseguiram decidir ainda Nem a Marvel nem a de si, Como eles vão fazer O único que deu certo até agora mesmo Que eles fizeram tudo certinho foi o dos Vingadores né? Mas até agora isso aí tá estranho pra caramba Falar na sessão falando de Vingadores, e aí, e a expectativa pra, esse, pra essa série aí do, do agente da, da, da Shield? Vocês já viram já? Tá tendo uma chamada, se não me engano, não sei se é na Fox ou na Sony, tá tendo um canal aí. Tá da aqui no Brasil? É, aqui no Brasil tá tendo chamada. Eu já tá mostrando? Já. Eu acho chamada. que é a, é a Sony, toda é, é a Sony. É, é, é no final do mês, não. eu acho. Não sei se é dia 20, é. é no caso do dia 20, dia 24, dia 25, uma coisa dessa aí. Lá Mas é, é, é, vou falar que eu tô empolgado, tô empolgadão com Eu vi o trailer. Uhum. Teve o trailer. Parece ser bom, Saiu até um agora, esses dias aí que tem. Dizem que aparece o Homem de Ferro e o, e o Hulk, né? Sim, mas é. Sim, é Sabia não. Mas é. é o o calço assistindo um vídeo deles. Eu acho que é uma parte do filme mesmo. Eu ah, acho que mas... não vai ser os, os atores. Não, também. eu acredito. Eu até acredito que, de repente. Eu acho até que possa ter, assim. Final de temporada, de repente. Final de temporada. Então, agora eu vou... eu vou dizer, eu acho que eu vou, até nesse primeiro episódio piloto, eu acho que até vão. Vai... Vai participar um dos atores, viu? Eu tô acreditando. Então, é assim, pelo menos um America, uh -huh. lá, o Capitão América, o Chris Evans. Uh -huh. Talvez ele me dê as caras. É, Ou até um, o, o Gavião Arqueiro. É bem... O Homem de Ferro, acho... todo mundo sabe que não, né? Por quê? Porque ele tá pedindo uma fortuna pra qualquer coisa que ele não, tá cara. Fazendo, cara. Mas, mas assim, posso te dizer? De repente, não, não o, o ator, mas sim a armadura. Entendeu? Ah, é verdade, é. É, é, possível, é mesmo, pode ser, é. é verdade. Aparecer no final. Porque também tem aquilo, né? A série, ela não... Até hoje a série... Algumas séries só ela tem aque... aquele... aquele efeito especial legal e tudo mais por cada verba, né? Então pô, se... se eles ficarem colocando flash e tal na série cara, vai ficar muito estranho, cara. Já pensou? Pô, até hoje, cara o próprio sobrenatural Agora que eles foram ter uma, <risos> uma parada maneira de efeito especial, mas, pô, você imagina, sabe, o Flash vai ter que ficar resolvendo o crime igual o sai cara. Ele não vai poder, sabe? Ficar em correndo e pegando e metendo a porrada nos outros no meio da cidade, quebrando o carro. Tudo que seja assim, cara. É, mas é pelo que eles falaram, acho que... Porque ele disse que ele vai ser o, o Flash mesmo, ele não vai ser como o Smallville, não vai chamar o borrão. Ele uhum. vai ser o Flash, que o Smallville em nenhum momento o, o, o super-homem foi chamado de super-homem. E essa do Flash? Não, disseram que ele vai ser o Flash desde o início. Sim, mas assim, resta saber se eles vão ficar enrolando, né? Daquele jeito tipo, colocar algumas cenas só dele correndo ou se eles vão injetar dinheiro. Porque tem, tem, tem dois problemas aí. Tem um, que a série hoje em dia tá dando tanto dinheiro quanto o cinema, certas séries. Mas também tem aquilo, né, cara? De que a galera geralmente não, não, não, dá tanto, não dá tanta grana pra série. As pessoas não confiam tanto que uma série vai vingar. Então, um personagem como o Flash, cara, que seria porradeiro puro, só é, ação toda hora, acho, acho estranho, né? Será? Será que vai rolar um, uma série legal? É, até por isso acho que eles estão botando... Vão botar lá no do Arqueiro Verde que tá dando certo pra ver a recepção do público, né? É, porque o Arqueiro Verde é um personagem que... Ele a série funciona, dele, tá dando, é, e a série dele tá dando certo, né? Tá, tá. Aí... Mas ele funciona, né, cara? Ele é um cara com arco, né? Cara? Não é um cara em super velocidade, né? Cara, assim, eu não, eu, assim, rápido, eu, eu não, não vejo tanta dificuldade em colocar. Claro que você não dá pra poder botar uma série, essa série da Shield não vai ter. Per é, é... muito efeito especial você vai ter que ser mas vai, vai ter que ser dosado isso mas também não vejo de dificuldade não eu, eu, eu tô te falando acredito que vai aparecer é uma chance ótima para Marvel ir inserindo personagens menores é pelo menos o, o, o a galera boy não tô falando do, do, da série ah, da tá. SHIELD entendeu é, é, é, acho que é uma chance de, de colocar personagens Pra galera conhecer, né, cara? Os fanboys vão, vão ficar loucos, né? Que tem esses personagens obscuros aí. E a galera... E a galera que não conhece vai passar a ser apresentada. Então, a Marvel, a Marvel tá com, com excelente ferramenta de divulgação na mão, cara. Só bastar fazer. E até, e até serve pra testar alguns, alguns heróis que ela pode mostrar no cinema, né? Sim. Quem sabe um, um Pantera é. Negra fazer uma participaçãozinha, um Doutor Estranho? Sim. Exatamente. Por exemplo, o Pantera Negra eu acho que não vale um filme. Vale um filme? Vale. Só que a galera provavelmente que não conhece não vai lotar o cinema por um personagem que as pessoas não conhecem. mas na série ele fazia uma participação de dois, três episódios, todo mundo fica conhecendo, já introduziu, o cara vai chegar no filme tranquilo pra, pra, pra, pra, pra ser apresentado, né? É, vai depender muito da galera que, que vai... É... Não adianta, vai ter sempre aquele personagem, dois ou três personagens que a galera é fã, né? Toda a série tem, tem... No Walking Dead tem um personagem, no Lost tinha aqueles personagens que a galera era, era fã. É, então, assim, eu acho que vai ter... Pelo menos os dois aí, dois ou três, que vai, vai ter essa, essa preferência do público e aí é a chave é poder fazer um outro filme, cara. Ou pelo menos, se não for um filme solo, pelo menos inserir nessa saga do, do, do, do, dos filmes, né? Os Vingadores, Capitão América... Essa, a, Marvel, essa fase... a Marvel acertou a mão, ela tá mandando muito bem. Tá, ela, ela pegou pra caminho, ela pegou Ela caminho. acertou a mão. Agora só, só um, um rapidinho. Ela acertou a mão, mas eu acho que ela pode cagar com tudo... É, introduzindo o, o, os, os dois mutantes agora nesse filme aí, sem eles poderem ser citados como mutantes e sem contar a origem deles, wow. como todo mundo conhece o uau, os irmãos gêmeos como é o, o Mercúrio e a feiticeira ah, tá. cara, eles vão, eles podiam tanto personagem bom, aí introduziu uma, uma Miss Marvel, um Luke Cage Agora vão colocar dois personagens que ele não pode contar a história dos personagens. Não, mas olha só, mas o. X-Men, que são mutantes, é direito da Fox. Mas isso não eu acredito eu, que não, não, não, não limita o, o, o, a Marvel de usar o termo mutante. Não, falou, eles, é, esse termo mutante não pode ser usado. Não, né? é, é, é da Fox. eu acho que mutante hum, não, não pode. pode. Aí Outro eu não... que. É. é, eles no. no... Nos Vingadores, eles não vão ser chamados de Mercúrio e Feiticeiro Escalate. Vão ser chamados de Wanda e, e Pietro. Pietro. Porque acho que são não, os nomes originais. Chamar. Cara, é, isso não que... me incomoda não. A Jean Grey é conhecida como Jean Grey quase a vida dela toda. Entendeu? É, cara. Mas aí fica meio esquisito. Entendeu? Você introduzir personagens que não pode contar a história deles. Ou então ter que inventar uma coisa... Pé Se peça e cabeça, pode deixar muito fã puto. Pode estar falando é que pode dar merda. Pode, pode ser não, uma coisa certeza. muito rasa, muito rasa, só para falar que eles estão ali, entende? E. Oi. E, e, e falar, e sabe, e sei lá, dois, dois irmãozinhos com poder. vão falar muito. rasa, rasa isso. ou então mudar muito a história deles e, e deixar muita gente revoltada por isso. Encaixar, e dizer, ah, não, eles ganharam o poder com um acidente. Porra, isso aí vai é. ser foda. É. Eu podia botar, sei botar uma Miss Marvel, um Luke um, um Cage, qualquer outro. Te... Pô, os Vingadores. Qualquer herói da Marvel já participou dos Vingadores. Você pode botar mil e eles escolhem dois que eles não podem trabalhar direito. É verdade. Eu é. achei uma má escolha. Uma má decisão. É, eu poderia escolher um monte, é verdade. Quer dizer que né, é, pra, Talvez seja apelação de alguma coisa, né? Que a gente não sabe. Tem muito disso. Ah, vamos, vamos esperar. Eu também não tenho esse medo todo, não. Eu acho que. A galera tá sabendo o que tá fazendo, entendeu? Também não, não é algo que ainda que eles usem um outro nome, ah, sei lá, flecha veloz e, e, e, e bruxinha. Eu acho que isso não, tem coisas muito piores aí na saga, por exemplo. Por exemplo, que fizeram com o mandarim. crítica ou não, assim, não tô falando se foi legal ou não, mas, assim, o que fizeram foi totalmente diferente, entendeu? E, entendeu? Oh, tipo assim, eu que não manjo tanto do Homem de Ferro, até eu fiquei meio que assim com o Mandarim, porque o Mandarim, pelo que eu sei na HQ, é um vilão tenso. Ou então é apenas um vilão. Sabe? E no, no, no filme, meio que, tipo, chutaram um pau, ele é apenas um merda. Ah, é, é. é, o Mandarim não existe. Na verdade, o Mandarim no filme não existe, né? Não, causaram só... o, o nome Mandarim, mas ali. É, o Mandarim mas Foi pega opão. nerd, foi pega nerd é, pra o, falar o, que é o, o, o Mandarim foi mais um, um conceito do que um personagem, né? Sim, sim, não, é. exatamente. Esse nome nem existia. É, assim, também não me incomoda, também não me incomoda, porque uh, ou pelo menos eu, eu, não, eu não acompanhei uma certa fase da Marvel, né? Uma certa parte dos anos 90, aí, nesse ano 2000. E ah, eu me lembro que o Mandarin chegou a reaparecer. Mas durante a década de 80, sim, início da década de 90, o personagem sumiu, tava no limbo total, cara. E antes disso, o que a gente conhecia era só essa a primeira versão dele, que era aquele, aquele terrorista é, é, oriental, aquele Xing Ling lá, e, que também era um tremendo um estereótipo. E bem ah, um escroto, na verdade, é porque é o seguinte, o fã de HQ chega lá no cinema e ele mete o pau. Reclama um personagem que eu conheci, nem assim, mas porra! O personagem da HQ é escroto, na verdade. É, é escroto. Acho que você parar você ah, ver... ah, A verdade é que quando. quando antigamente, meu o Nerd assistia até Super Amigos o, e, e batia palma. Aí agora que saiu um monte de filme aí, o pessoal quer meter o pau em qualquer coisa, sabe? Tudo é um lixo. Cara, é, nunca é... ó, o, o, o, os, os anéis do do Mandarim. Um era, era fogo, um era gelo. Tu acha que essa porra funcionava com a versão do Homem de Ferro de hoje, cara? É, ah, é, é isso, os caras quer, quer passar. Você porra, viu? quer que passe certinho o que tá na HQ ah, pra poder pôr. Entendeu? Então, então vai tem que atualizar. Até cara. mesmo ele, quando for assistir, vai dizer, porra, esse negócio é muito escroto. Sim, não convence. Não faz sentido. É, é um personagem que tem que ser atualizado. Certas coisas incomoda. não funcionam. É exatamente qual era a discussão daquele demônio que fica rimando. É o ha Artigan. Como é que é o nome dele? Entrigan. É, é Entrigan. Ah. ele, pô. O primeiro visual dele era tipo um bufão, uma parada meio. meio... sabe, de oriental, hein, sei lá, um estranho, sabe, uma parada meio gênio da lâmpada, uhum. pô, aquilo não funciona, cara, sabe? Ó, sabe que uma coisa que me incomodou mais nesse filme do Homem de Ferro, e eu não vi ninguém comentando, assim, ele sem treinamento nenhum, ele apenas como um gênio, ele tem invadido a fortaleza sozinho lá pra poder pegar o... o é, e, cara, aquela cena, aquela é cena é muito... Ele como, como, como... James como Bond Tom lá. Stark. É, ele como Tony Stark invadindo lá a fortaleza, sozinho, sabendo, pegou em segurança, sabia tirar, cara, isso pra mim foi muito pior. Ah, é verdade. pra mim foi muito pior. Ele foi, Ele foi o mais... Foi mais Capitão América... É assim, cara. Ele foi mais Capitão América do que o próprio Capitão, entendeu? É verdade. Isso me incomodou muito uma mais. Uma coisa que me incomodou mesmo no filme do Homem de Ferro foi sequestrar o presidente dos Estados Unidos e nem a SHIELD, nem o Capitão América, nem ninguém apareceu pra ajudar... caralho, ah, muito errado se você, se você partir do princípio que todos os heróis existem naquele universo e o presidente dos Estados Unidos foi sequestrado e ninguém apareceu pra ajudar porra, ficou muito errado aquilo Sim, ali Ah Sim. é, mesmo, é. Tem, tem muita coisa ali que e, que e ainda ali. mais que um, um, um certo é, minuto do filme, o Tony Stark foi dado como morto, e nem assim ninguém fez nada pra salvar o presidente é, é, é o, é que o Tony Stark voltar a vida pra salvar o presidente então se você ver, tem coisa muito pior no filme, que provavelmente O mandarim, o Mandarim não me incomodou. Eu só lamentei que, assim, infelizmente, esses spoilers, esses spoilers que spoilers pessoal solta, então não me chocou. Eu já sabia o que ia acontecer. Infelizmente, eu já fui sabendo o que ia acontecer, entendeu? Não foi um choque, não foi uma surpresa, pra mim. Mas, Mas ainda não. assim, o Homem de Ferro foi melhor que o Superman. O Superman foi uma bola. Eu não vi, eu não vi. Eu não vi Superman também. Eu não, vi Superman. Não, vi Superman. não vi o Homem de Ferro, não perderam nada. Não assista. É mesmo. Superman é mesmo. assassino, eu não vi. Aquilo é algo de menos, namorar. O filme é é doido. Eu não gostei, não. Passeio. Agora, minha vez de falar Vai merda, fala Não, a minha A minha sugestão aqui do papo, né Já que eu deixei pro final Porque o melhor sempre fica pro final E pretendo que seja rápido É falar sobre a melhor banda do mundo Que vai tocar no dia 22 Que é sobre o Iron Maiden Eu vou, eu vou Vai, vai, então. Vai. Muito bom, muito bom. Então é isso, pessoal. só mesmo deixar aí, botar na mesa, falar do Aero Meio, da melhor banda do mundo. Tem canal próprio de música na net. Chupa Metálica, Metallica é uma merda. Fez videozinho aí sobre... A banda cua... Vem então... cá, mas ô Delahir, aproveitava pra perguntar, a tua mãe gosta mesmo, aqueles comentários que estão lá no Facebook, a tua mãe gosta mesmo de hard rock? Ela gosta é, da Ela gosta de... Ela gosta de Ela gosta dessas porra, mas é, tipo... É... Gosta por gostar, entendeu? Ela, ela gosta da cobra branca, então. É, gosta da cobra branca, até é negra também, cara, não sei. <risos> Eu e Robin descobrimos que sua mãe também é puta. Eu acho branco, eu acho mais branco é negro porque eu sou pelo menos eu sou branco, né, cara? Isso ah, é, é racismo, né? Cara, você sabe, né? Mas tudo bem. Ah, okay. <risos> Snake, né? Ah. Vocês vão, isso? cara? Vocês vão no Rock roll? Não, não, eu. Eu vou no Iron, eu vou no Iron. Eu vou no Iron. Eu ia no Metallica se conseguisse de graça, mas eu não consegui. Se bem que pro é, Iron. graça eu também iria, mas entre Iron e, e, e Metallica eu escolhi o Iron. Pô. Não, também. Mas, mas... Tipo assim, Por cara, é, no meu caso, o Metallica eu fui no ano passado. E o próprio dia não, não, não tinha nada que me interessava. Agora, no dia 22, cara, além de ter o Iron, porra, vai ter Halloween, vai ter Gamma ray entendeu? Vai ter... É... Destruction, Destruction, Destruction. É. Não, vai ter Destruction, cara. É Destruction, né? É, Destruction. vai ter Slayer. Slayer, vai ter Slayer. Assim, pô, eu só fiquei com raiva que eu tive que ir, cara, no dia. É, que minha irmã não pôde ir, que foi no dia do Red Hot. Aí eu tive que ir. Só que, cara, o Red Hot tocou muito, muito tarde. E eu fiquei bolado porque, em vez de eles mostrarem no telão a banda, que eu tava muito longe, eles ficaram mostrando imagenzinha piscando, ondinha batendo. E, e pô, eu fiquei bolado só. Porque tu fica ali esperando e tu não vê nada. Tu só vê aquela babaquice. Só quem tá perto pode ver. Eu fiquei muito puto, tá vendo? Tipo, fiquei até meia-noite e meia, cara, esperando aqueles idiotas lá. Sei lá que a gente cara. Eu <risos> Sim, cara, tem, tem um macete pra entrar lá de graça, hein? Depois eu conto pra vocês aí fora aí, dele a gravação. Tem um é, macete pra entrar de graça, que eu fiquei sabendo que rolou ano passado muito e ninguém pegou, cara. Porra, é, do, é, do, é, é, é entrar pelo esgoto? Não, é quase isso. É quase lata de lixo, exatamente. Não, invoca uma roupa de macaco, um PM e um bando de dinheiro. Roupa Esse mais elaborado. Eu não entendi. canais não zoeira, porra. Tá, porra. Eu um animal porra. Bom, pessoal, chegamos aí a mais um podcast, entendeu? Eu queria agradecer a presença de vocês. Nós falamos, falamos, falamos, falamos porra nenhuma. Pra aí. falar a verdade, a gente até que ficou falando do Lobo, ficou falando da DC. E, cara, já vai acabar, eu... cara. Oh, já já tem. For 50... duas horas já, já essa é? porra. Que é isso, que é isso teu, né, cara? Quem é que vai editar? Se for, se for o Vitor que foi editar, a gente pode continuar falando pô, não, esse... não sou eu, pode acabar agora. Então, aproveitando, Ravi é advogado. Que você gostaria de comentar por último. Uh, eu não posso falar da Camila Miranda, não, né? Pode, pode. Camila Miranda. É Carol Miranda. Pô. Carol Miranda. É. Do it. Do it. Ah, então, a verdade é que a geração tá perdida. Temos que torcer para que a coisa mude, né? É, somos todos verdadeiras marionetes do sistema. Foda-se todo mundo. ao no todo mundo. Pokémon. Pokémon foca. Ah, certo. Violação, que violação, você... violação foi essa aí? É? Além da Carol Miranda, qual foi a violação que você tá falando aí? Que... O famoso Big Mac aqui, tem. Eu já falar do Big Mac, eu. Big Mac, já tempo. Tem, tem um camarada aqui, tem um, um, um participante do Iluminerd, que eu não vou dizer o, o nome. Entendeu? Que ele tá até agora esperando a foto do Diego Cavalieri. Que um outro camarada disse que ia enviar pra ele. Entendeu? Como é que é? Tem gente que tá o quê? Tem um esperando a foto do Diego Cavalieri. Sério mesmo? Ah, sério mesmo, cara. Diga nomes. Eu vou botar no extra e vocês vão me escutar, entendeu? Eu vou botar no extra. Não, mas é isso, pessoal. É. Viu, crianças? Pensem mais por vocês, né? Tomem cuidado com a mídia repressiva. Sejam felizes. E você, Todd? Eu? hoje de carne não é muito bom, não. Comam de frango, porque eu estou com medo de carne e não estou gostando muito, não. E posso fazer o jabá lá do blog? Claro. Crianças, acesse aí... É, pera aí que eu vou ver aqui que eu também não sei direito Caralho Não, já achei hqfambeta.blogspot.com.br De vez em quando tem um, um post meu e eu participo do podcast E lá é muito melhor do que aqui porque lá temos duas redatoras e elas participam do podcast Vem cá é mesmo, fala, quem tem... que são essas redatoras aí? O Ébano de Sandra peruca Sandra Mel ah. e Melina Vaz E Quem? Sandra Mel e Melina Vaz. Tem, oh. tem foto, tem foto, tem, tem foto, foto Tem foto, tem foto, tem foto Por favor compartilha. Vem, Vem cá, rola, rola um, São, de são rola. mulheres de verdade, não é agora que não Que vocês fazem um ebony de mulher <risos> <risos> a, a Sandra Mel eu você que é A gente tem que convidar ela de novo pra um podcast Cara, Sandra pode Eu participei com essa Sandra Mel, não foi? Não, é Tira o olho, tira o olho, cacete tira o olho Ô, antes de cortar Vocês soube, souberam que a Kate ela, ela pode ser que seja a Miss Marvel? Kate, quem é essa quem? Kate? a Kate Saquoff onde é essa é aquela loira lá do do Battlestar Galactica lá a favor. É, é Kate Fook Fook ela ela ela era uma das pilotos lá do será é da onde da, da, no filme no cinema ou no cinema estavam e, falando estavam falando que ela estava sendo cogitada para ser ah, aliás ela é uma das mocinhas do novo filme do do bandido lá do, do hit de, de, lá do futuro lá não sei quem é também não, mas isso não vem ao caso Michael N então galera, eu queria agradecer a todo mundo por me deixar participar e falar mal de todo mundo e é só isso mesmo, eu não tenho site não tenho trabalho, não tenho namorada não tenho vida mas eu mas eu tenho o um encadernado do Homem-Aranha ele é um duro, porra então é isso aí, neguinho <risos> é isso, é isso é, que eu chamo é. de autoestima é isso aí, ó é, é. e você, Billy Pintador, Ramperukes? De a... cara, o. pra o... <risos> ah, lá, Acabei de ver uma embaixo aqui. O Batman não se masturba, ele bate punheta. Todo dia tem uma merda, caralho. <risos> <risos> ai, ai, ai. Eu acho que Vem, cara, cara, que... a, a, a, lembrei, lembrei. Ô Todd, tá rolando podcast lá na, na, no, teu, no site lá, cara. Pô, Sim, se, cara, se toda se... sexta saem um lá. Sandrinha manda bem? Se... A Sandra manda muito bem, ela acredita, porra. Porra, você nunca, conv... nunca convidou o Ebony, por exemplo, pra ir lá, cara. Porra, tem que ir lá, cara. Sim, é verdade, vou convidar, ela, né? Cara? Você ia ou não ia, Todd? Falei, em quem você ia? No Ebony, não. Não, é <risos> só pra quem? A Sandra. E a outra? E a Melina também a gatinha, as duas. Eu não tenho nenhuma chance, mas eu continuo tentando. É. <risos> só entrei pra pegar. Sim. Eu só entrei pra pegar, no primeiro dia eu percebi que não tinha chance nenhuma, mas ainda assim sou brasileiro. Ele não existe não existe cara. Ele voltou é. mais, né? Moeba, né? Poder... Derrubaram ele? Não, melhor não ter voltado mesmo, não, isso aí. É. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui e eu gostaria de fazer um, um pedido. Sandrinha, dê uma chance pro menino. Ai, aí sim. Não custa nada, dê uma chance. Eu beijo bem. Como até os dentes? <risos> Mas é o começo, é. né? Correfeio ah, mais é limpinho, né? É. Fala, mais é limpinho. É limpinho, e coisa é agradável. Eu é. só, eu só estudar, espero que ela falando. escute, né? Eu só espero que ela escute esse podcast, não adianta nada, né? É. Provavelmente não vai escutar porra é. nenhuma é. disso, né? Mas, <risos> de qualquer sou. forma, já deixa meu recado. Tá certo. <risos> Bom, pessoal, mais uma vez agradeço aí a participação de vocês, porque o site não comparece, então a gente tem que encher... O, o grupo aí de convidados, mas vocês são mais convidados, vocês são praticamente irmãos do coração. Chora. Viado, né? viado, bicha, bicha. viado. Bicha. <risos> viado de bicha. O da porra. Tudo viado, tudo, tudo Tudo viado. Tudo viado. Tudo Tudo é, bolinho, tudo é. Bicha. Tudo é, tudo é, bicha. é bicha. Quer dizer é, que bicha. eu sou um viado? <risos> Pariu, <Puta risos> então eu sou um viado. Vambora pra casa. Isso, é só três minutos, mas você tem que ver a cena completa. Cara, são três é... minutos da desvalorização da mulher. É ó, isso que eu achei, tá, meu filho? Maluco. Ó, louco. Ó, 77. Quando eu ó, assisto, eu não, não acho nada disso, não. Feminista. Quando, é... quando eu é. assisto, eu não é. sinto nada disso, não. Feminista. Ele, ele, ele vai falar assim, vocês homens são muito ruins, cara. Cadinha <risos> dela. Ele vai falar, vocês homens não prestam. São <risos> todos iguais. É, é, Porra, Quando eu vejo... É, é, é. Aí, eu, eu acho que rola esse assunto mesmo, cara, porque o que mais tá rendendo aí, o pessoal tá falando aí, cara. Vamos lá. Eu Ó. só conheço a Sasha. Bom, Nossa, mas é um pobre, É, não. é um pobre de cultura. Eu não sei pra que esses caras de a internet em casa, porra. Quase o meu único objetivo era de curir a internet e computador só por causa disso, porra. É pra baixar a scan, tá? O Xvid é a minha, minha, minha página inicial. Caraca. É a página inicial. O Todd vai só no favoritei. favorito, favoritei. Favorite, favorite. Pasta dele é evangélicas. Não é desenho. Minha, minha namorada chega aqui e quer essa pasta de desenho. Eu digo, não, aí você não gosta não, é só desenho besta. Tem um que é de uma pastora, falando sobre, uh, falando sobre todo o mal, através do olhar da medicina, que o sexo anal seria uma coisa ruim, feia, enfim, né? Então ela, ela tenta provar pelo olhar da medicina. Que o sexo anal é bom? Que é ruim, que, é, que só traz danos. Na cadeia foi uma merda, né, Raboni? Você concorda, Oi? Você concorda? Não, não. Ah, eu. Eu, assim, eu, prega, eu vou falar. Eu, faço, né? eu vou falar como. Eu vou falar como. Enfim, né? Futuro. Futuro. Cala a boca. Experiente. Eu preciso te mandar um arquivo ou você gravou? Cara, deixa eu ver aqui só um minuto. Senão a gente vai ter que gravar de novo, hein? Pera aí. É, pera aí. As mesmas piadas, as mesmas conversas. É, assim. O, o... Se não tiver gravado, faz o seguinte, Elahe. Ó, o oh, meu tá Ch gravando aqui. Ô, Elahe. Se não tiver gravado, faz o seguinte, chama o Ebo de novo pra gente derrubar ele. <risos> Ô Ebo, deixa eu te fazer uma pergunta. Que, embora não tenha nada a ver com o assunto. Você viu lá a foto do Diego Cavalieri? Não. Ô... Manda pra mim. Até um outro dia.